اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم فااذا النجوم طمسك واذا السماء فرجت وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَ الرُّسُلُ أُقِّتَتْ مَهْکې الله جل جلال جلاله قسم سردم صلی ذکر کلا یقینا کمه وادي تاسو سره کول شه د قیامت او دو سزا او د جزا نو لا واقع ان هغه دی اكيدون راضی دي ابر اذی قسم دې جزازی بالله الله قسم تضرورت نشته ده الله خبر حق ده خود مخلوق دې یقیني کوله ده پر جزان لتیاريږي ورپسې الله جل جلاله نن سبق کې ذکر کړي داغا رزی اغا علامات اونخی اللہ الله فا ادافاس فا آغا وقت کی ان نجوم و جس طوری تم سد داغی رانان ختمکڑی شی رانان لالا شی او دمه معنا ما زوات ختم کړي شي محقت زواته وانت سرت وان کذرت رانای ختم شي زوات ختم شي هات تر بیت غره پریوزی و اذ او فغ وقت با السماء اس چه اسمان فرجت او کلا وکړي شي فرجت فرجا غار غار سورے سورے گلے شی اوش لیگی شک قتل نزول الملائکہ انفتار پکی راشی رورو رو اچھوی بیابا سورے سورے شي زیون پکی کلاو شی ہو دروازے دروازے بشی آو ملائکی اغرا کزیشی احاتبو کی مخلوقات بگیراو کی واقع لیز مکا با هموارا گلیشی و ازا سماعو فرجت اسمان کلو گلیشی و ازا الجبالو پا اغوخ کی الجبالو غرونا نصفت اکتلعت من مکانه ها ففتت فصارت حباب منصورہ بل زانہ اوه کلیشی روان شی ریزر ریزشی تمرو مر السحاب داسه روان لګورې سی روانه شگی شگی بچی الله جل جلاله به قدمه علوم رغت غټ غرو نا چه انسان وت ګوري ټوپه سر نه ورزګی دا به الله جل جلال ہو. ریزر ایزکی خپل طاقت سره او داسې لکه لګورېست رواني شي کې برواني ختم شي و الجبال او په اغوخ کې چورونه نو صفط اوخ کلې کلې شي اوخ کلې شي ریزر ایز کلې ریز شي والو زی وایذا په اغوخ کې چې پیغمبران او کته جمع کړی شي په وخت معلوم کی نو د دې معنی و اذ الرسل او کته او رسل پیغمبران هغه خپل مقرر ټایم ته چې هغه ورځې د قیامت ته چې داغه انتظار دي پیغمبران او کته اور سی هغه وخت مکرر ده چې اگر رزد قیامت تا یو معنا ده په معنا ده رسی دو د خپل وخت تا د دې په معنا باندې مراضی او دو م معنا وا اذر رسل او په هغه وخت کې چې پیغمبران او کته ندې د پر وخت مقرر کړي شي د پر د گواهه خپل امتونو باندې شراشه هر یو پیغمبر ته وخت مقرره مقرر کړي شي وخت او ټول حاضر شي او خپل امتونو گواہی وکي ن توکید په معنا د تعین او د تحديد مرضی وخت مقرر کړي شي د پر د ګواه ورکو په خپلو اوتونو باند دی دا ټول علامات هغه د قییامتدي مخصود په دی سره یره ورکول دي کوم تا چې ځانلهتییاريو کې دا خیت دپاره داره روانې روان حق اوسه چې خبري دی دا الله کلام دی مقصود په دی سره چې انسان ا هغهتیارې وک یو منجللت دا سوال یه جوړ د سړی خبرې کوي کوي بیا و مړه تا ته څ پته ده چې دا ې دا کار نه کېږي لواې د معامی بیاې دیې و مسله دا دهله پر یو منجللت د کمې ورځې د پااره اوجللت ملتهويیکلی شوې دا ټیم وکی شو دی دغه معاملې د پیغمبرانو ته چې معامله د پیغمبرانو د امتونو سرداغي حساب کتاب وکړي چه خبره منلی د پیغمبرانو یته نعمتونه ملوشي چه نه د منلې غیل الله عذاب ورکی د پیغمبرانو د امتونو معاملې کم اورځه ته ملتوي کړی شوه دا رستو کړی دا الله فرمایلی یوم الفصل دا رستو کړی شوه دا رزید فیصله دا فصل تجدا والی دا تک به غرس کې فصل پیدا شي ظالم به معلوم شي او مظلوم به معلوم شي دنیا کې د ظالمه او مظلوم پتن لګي وې مانا بل ایمانه مانا پتن نه لګي د حق او د باطل باطل پرستوم دا وکه وي زپه حکیم حق, حق پرستوم دا وکه وي زپه حکیم څوک حق پرست دی اوڅوک باطل دی دارن حکوونو کې بهفیصل وکړه شي چا د چا نه حق ووال دی هغې کې بهجوالې را و شي د ظالم نه به حق غستې شي مضلوم ته به ورکړی شي نو دا رض د قیامت دا رز د فصل د په مز مخلوقاتو مخلوکاتو کې او پیغمبران بمپده او رز بانده گواهانی کئی پخپلو امتونو بانده نو دا داغید دا پارم دا پیسلی رز دا شام منلی دا نو آغا الله اللہ تلا جنتیان کی نیمتونو بورگی او چاند منلی نو اللہ جل جلال حبا غیت عذاب بورگی نو دا د کیامت نوم دا یوم الفصل انا یوم الفصلی میقاتهم اجمعین بل ذیک مراغل و ما ادراک ما یوم الفصل بل ذیک مراغل دی قیامت په نومونو کې یوم نو هغه ته یوم الفصل هم ویل کی نو الله یروس تو کله دا ما مله رز د فیصله ته و ما ادراک ما یوم الفصل دا بیا استفحام ده پار ده تازیم ده حالاوی تا د ده ده پیغمبره تا تسوشی خبر در کده جسده رز د فصل ده خود دیر الوی و رز ده تسوشو چه الوی و رز لوی لوی مجرمان با پکی اللہ گیری چه با پی ملینونو کتلو نکدی خلق بی وجلی پی اتمبامو پی یوسو په بلسو زور زیاتی او انسان ځان سره خت نو بیا به اغټ انسانته پته لږي نو دا د یو کس د پیسصلې رض نه ده یو امت نه ده یو ملک نه ده یو ی زمانې نه ده بلکې د پوه کاینات دا دمل سلام نوې تر اخې انسانه نهپورې به د فالله جل جلال خو ټولې پیږې نو دا سوړه رض نه ده. زکر الله پیغمبر توی تا تا سیشی خبر درکه چی دا سر رزده ندیره یو عویم و رزده وما ادراکا سیشی خبر درکه تا تا یه پیغمبره ما یوم الفصل چی سد و رزد فیصله ویلون حلاکت تی یوم ایدین پدغو رز بانده للمکذبین دا پارد درو گنون کوالا چا دین دروگ گانا چا پیغمبر دروگ گانا لے چا حساب درو گانا لے ویسوک راگ بیا چا قرآن دروگ گانا لے دی نو اللہ پرمائی دا اید پر حلاکت دی پتے سڑک کا پیر کیک یوشی نینکار ہوگی یا صرف قرآن نہ ہوگی یا ویات نہ ہوگی حدیث نہ ہوگی قیامت نہ ہوگی ویسوک بیا راگ لی دی ونلکی دی دا ایچی نشتا بس پتے سڑھے کافر کی گی نکام ماتی او اشارت دل تم دا اللہ یو جرم ذکر کوي یو دا جمله تکریباً لس پیر اللہ دلا ذکر گی دا تکزیب دا جرم ذکر گی دا تکزیب دا انکار او بیا اللہوی دا انکاریان دا حلاکش پدا غرض والا حلاکت دی بیا جرم ذکر کوي نو بیا مستقل ذکر کئی ویلو یوم ای ذل بیا جرم ذکر کوي بیا اور دا ذکر کوي یو <تصفيق> <تصفيق> خدا اشاره دے اشارات تجکذیب او انکار دے دینی احکامات او دینی سزونا دا ډیر لوی جرم دی ادم بار بارزی ک ذکر کیده هر یو تکذیب جدا دی مثلا یو د موز نه انکار دے یو د پوره دین نه انکار دے دا غی تکذیب دی نوخه مخه جرم ک مړک والو لیواله شته اگر چی تکذیب کفر دی نو دی وجه ځان زان, زان لذکر کوي چې ار ظلو ار یو گنا زان لیو مستقل جرم ده ده دا عیده پر مستقل زان لعذاب ده کمی زیاده که ده شی نوویلون اللاوی حلاکت ته اوویل بازو روایاتو کې ده جهنم کندم راگ ده نو کند ده جهنم ده بینیز زوی چه ده زخمونو نا هغه اغبکی جمع کی نوویلون حلاکت ته کند د جهنم د د وینو زو للمکذبین دبار د دروغ جنون کو شدین درو گنی قران درو گنی. حدیث درو گنی اخرت درو گنی پیغمبر درو گنی. علم نه لیکل الاولین لور پس بیان لا جل جلال هو تخویف ذکر کی ير ور کی پ مخ کو قومو نزارا د دې قوم مکذبین تعالی جل جلاله وی را ورکی اړبشیک لیک قانون الله رب زی یو جمله ذکر کید ټول د لپاره یو شان قانون د الله په قانون کې کته بر نشته خبر ده اندل یو خد ملکونو قانون بس د جاء زور نو د عکوری عوام باندې د دې باندې د هوک پولیس کروا دینو پاغي باندې بیا کولو دي خبر ده در لاغي لپاره قانون جدا ده عوام کو پروت باندې ولالي ریක්ෂن پرچول ور کې دا گاډي یار نو په پټل په مز باندې بولالي دا لپاره قانون مانون نشته دا الله په دربار کې دا زینشته هل تک کمزور او زورور یو برابر دي اللہ کانون ذکر گئی ده مجرمانو علم نوہ لکی الاولین اللہ وی آیا منگ ندی حلاک کڑی استفہام تقریری ده یعنی ولی ندی حلاک کڑی الاولین اولین لڑا کافران سابقین چکا مخ کے امتون دی تکزیبی کرده دنوح علیہ السلام قوم شو دلوت علیہ السلام دشعیب علیہ السلام, دشعیب علیہ السلام. آدیان سمودیان نو آیا مونگ ندی حلا کڑی اللہوی اولین ثم نت بیعوهم ال آخرین دلتا دو دی دو کراہ تا دی بعضو کراہاتو که نت بیع دے عین باندی سکون دے نا اللہوی مونگ دا دی کومونو اولینی ندی حلا کڑی و بیام وور پسیرو ستنی تا بی کڑی انو ول <سؤال> اسلام مثلا سو کوم اول <سؤال> هلک شو سرسته خلک شه د سمودیان اوس اول نه شو سرست نه شو د عادیان اوس اول نه شو سرست نه انده هر یو کوم الله وي مون غو وراندنی او رستنی ټول هلاک کړي دي کله تکذیب او ده الله پیغمبر او دین نه منلی منل نو اول نه او رستنی دا کوم الله وي منتخب کړي یو معنا ده دا دا چې کله د عین سکون شي ګرامر اعتبار سره دا مناراج او زمونږ په قرات کې چې زمونږه استاد زمه ته پروت دی نو په دې کې پېښ نو دا ځان له مستقِل جملې دا الله ایوم خلاق کړي دی او ثم نتبعهم بیا به مونږ وله غو په دک اولانو کاپران او په سي د رستني کاپران چې دا غي نورستو سو کوم پیغمبر نه منې تر قیامت ته پوري الله وي اي بمغه تبا او هلاك پوهې نه منې انکار کې د الله کتاب نه منې د الله پیغمبر نه منې د الله دین نه منې څنګه چې اغه اولني الله وي مونږ تبا کړې دي نجارستنیبم الله تعالی وي مونږ تبا کو او تمره قدرې پرک دے چې نور اومته نو باندي الله جل جلاله یو عثماني عذاب را لګل دی په یو ځلې تبا کړې ختم کړی دی, دی او ملت کې دوم رکار دی چې د الله جل جلاله په یو ځل پنا کوي چې ټولو باندې عذاب راولي وکاله یو باندې الله راولي وکاله بل باندې الله راولي وا عذبن و په الله راولي چې کوم د الله دین نه نو الله په لازمان کله ګوره د امریکا کې یو ځکه کی توپانونه کله شي کله بل ځای کې شوي کله جاپان کې <coughs> شوي سونامي وغیران دا ذات الله تعالی غوادی دي چې کم نه منی الله وي به مونږ هلاک وو ورپسې به شکل قانوني الله ذکر کوي کذا لكنفل بالمجرمين الله وي مونږ بدرنګی کار کوي په هر زمانه کې په هر مکان کې فی کل زمان و مکان په هر یو زمانه او په هر یو مکان کې الله وي د مجرم نه پر ځم هم کوم ده قانون دی دا قانون د پرچات پر سستی نشته قانون وای دی ته چې دا غیلان دی بادشاہ ټول برابرۍ نو الله دې قانون نپاک دی الله دې یو قانون کې نه دی او پاتې شو مخلوقات نوګه غړوم بنیوم متونه دی او کتر قیامت ته پورې راتلونکي ټول انسانان دي چې کله تکذیب او انکار کوي الله ويږي سربمن اوم دغه سي کار کو کا څنګه چم دی ول نو سره چا باندې چغه چا باندې کانی ورول چا باندې خاص مرزون راوستل داسه با الله نور سرم گئی کذالی که نفحلو بالمجرمین اللہوی دارنگی کار بکو مونږ مجرمان سر چکم مجرم ده کافر ده مکذب ده دس را با دارنگی کار کن ویلون حلاکت ده یا ویلون کند د جهنم ده یوم ایدین پا ده اورز بانده للمکذبین د ده دروگ گنن کن دپار ده انکار کن کن ان کن فایلا فسپار اوکه نجوم او چستوری تم تو ست رانه ختم کړی شی تم ست ختم کړی شی رانه ختم کړی شی راو ګورځل شی تو می سطرانه ختم شي و اذا وقعت السماوات عثمان فرجت سرع سرع كشي و اذا وقعت الجبال جغلنا نصفت اوكل شي رزر زكلي شي و اذا وقعت الرسل جبيامبران او كتدي جم كلي شي پ وقت مالوم باندي یا او کې تد د دې وک پارو مقرر کليشي د پر د غواهه په خپل متنو لای یوم کم اورزتا لای یوم کم اورزتا او جل ترست کليشي ودا ما ملد دی په یا لی ای یوم کم اورزتا او جلت نه تدار کليشي ودا ما ملد په انبرانو متنو یوم الفصل رزید فیصله وما و ما اذراک اوس شي خبر درکاته پیغمبر ما يوم الفصل چ سدا ورز د فیصله د اوایلن هلاکت یوم اذین بد اورز د فیصله باندی للمکذبین د پار دینکار کون کو د پار د درو غن کو الم نحلیک الاولین الا یایم ندی هلاکدی اولن کافرن ثم ندبعهم الی باب من اولگاو ذوی پس ال اخرین غرستنی کافرال كذلك امد کرنگه الله فرمای نه فالو مون بکار کو بال مجرمین د مجرمان سرا ویل هلاکت یوم دین په د اورز باند ل للمکذبین د پارد درو ګنون کو د پارد انکار کوونکو الحمدللہ رب العالمین <مسطن> رحمت للمتقین و سلام اللہمہ <سؤال> بینا و حدیب انہویانا صلی اللہ مزیین نوزی تلیمان این احسان سلام آفیم رات و نسیب کنی کیا من درست تیاری تو فکرہ نسیب کی تقزیر نمسا مضبوط یک انرا نسیب کیا مصول